Tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu adalah di antara alaman di antara amalan yang sangat mulia. Yang di mana di dalam menuntut ilmu ini dibutuhkan padanya adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surat Ali Imran Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal Sungguh telah kami berikan anugerah yang besar Kepada orang-orang mukmin sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang mukmin anugerah yang besar dengan diutusnya kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah padahal sebelumnya Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia adalah anugerah yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita al-kitab dan hikmah. Al-kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan al-hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah terdapat padanya berbagai macam ilmu. Di antara ilmu yang terdapat padanya adalah al-adab, al-akhlak. Dan ini adalah di antara maksud dan tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima akhlaq." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab Al-Qur'an. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, adabnya adalah Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam Innaka la'ala khuluqin 'adzim Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur di atas akhlak yang besar di atas akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya diantara isi risalah beliau adalah mengajarkan akhlak kepada kaum mukminin dan hal ini diambil oleh para sahabat mereka mengambil adab dan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat menyampaikan hal itu kepada generasi berikutnya dari kalangan tabi'in kemudian para tabi'in menyampaikan hal itu kepada generasi berikutnya dari kalangan tabi'ut tabi'in dan terus adab dan akhlak ini nam diwariskan diajarkan dari generasi ke generasi oleh karenanya mashyiral muslimin wa ya ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah perlu bagi kita untuk mempelajari adab yaitu terkhusus adab kita sebagai seorang penuntut ilmu dahulu para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya adab-adab yang mulia diambil oleh murid-murid mereka dan disampaikan adab-adab ini bahkan mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami liakhlaqi rawi wa adabis sami' dari anas ibni malikin kala beliau berkata kala ibn sirin berkata Ibnu sirin kanu yata'allamuna al hadya kama yata'allamuna al ilma dahulu mereka yaitu para sahabat mempelajari al hadya yaitu al adab al akhlaq al akhlaq qablaan yata'allam kama yata'allamuna al-ilm sebagaimana mereka mempelajari ilmu dan berkata Anas ibn Malikin radiyallahu anhu bahwasanya ibunya mengatakan kepadanya idhab ila rabiah pergilah engkau kepada rabiah fatallam min adabihi qabla ilmihi maka pelajarilah dari adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya Dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy, "Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allam al-'ilma." Belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan berkata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam sebagaimana disebutkan dalam kitab tazkiratu sami' wal mutakallim al hikayatu anil ulama' wa mahasinihim ahabbu ilaya min kathirin min al hikayat-hikayat itu membaca membaca hikayat-hikayat atau menyampaikan atau mendengarkan hikayat-hikayat tentang ulama' dan kebaikan-kebaikan mereka Lebih aku sukai dari banyak fikih kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Li'annaha adabul qaumi wa akhlaqihim. Karena hal itu adalah adab kaum tersebut, yaitu adab para ulama dan akhlak mereka. Dan berkata Ibrahim Ibnu Habib qala li abi berkata kepadaku bapakku, ya bunayya wahai anakku aitil fuqaha wal ulama datangilah para fuqaha dan para ulama wa minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim dan belajarlah dari mereka dan ambillah dari adab mereka dan akhlak mereka dan petunjuk mereka fa inna dhalika ahab ilaika minal hadits Sesungguhnya yang demikian itu lebih aku sukai bagimu dari banyak hadis. 6. Ayuhal ikhwah ikhwah barakallahu fikum Ayat-ayat atau beberapa dalil yang telah kita sebutkan tadi dari ayat berupa Al-Qur'an dan hadis serta asar yang menunjukkan tentang pentingnya bagi kita untuk mempelajari adab. Maka ada beberapa adab yang penting bagi kita untuk mengetahuinya dan kita pelajari sebagai seorang penuntut ilmu terlebih saat ini kita sedang menghadiri daurah para masyayikh Para ulama dan majelis ini kita sempatkan untuk sama-sama mudzakarah mengulangi adab-adab sebagai penuntut ilmu agar kita saling mengingatkan dan berusaha beradab dengan akhlak tersebut dengan adab tersebut. Di antara adab seorang penuntut ilmu yang pertama dan yang paling penting adalah al-ikhlas. Ikhlas, Ikhlas. di dalam menuntut ilmu. Bila seorang penuntut ilmu ikhlas di dalam menuntut ilmu, tentu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi usahanya dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu masuk ke dalam surganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qais bin Katsir Beliau berkata, "Kuntu jalisan 'inda Abi Darda'. Dahulu aku duduk di si, di sisi Abu Darda di Masjid di Masyq, di Masjid Damaskus. Fa'tahu Fa rajulun faqal." Kemudian seorang laki-laki datang kepadanya, kemudian mengatakan, "Ya Abu Darda, ataitu ka min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Li haditsan balagani annaka tuhadditsu bihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam Aku datang kepadamu dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah hadits yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala famaja'a bika tijaratan kata Abu Darda Kamu tidak da kamu tidak datang ke sini karena tijarah karna perniagaan qalala iya aku tidak datang untuk tujuan perniagaan wala ja'abika ghairuhu tidak pula engkau datang dikarenakan selain tijarah selain perniagaan kata qais ibni katsir nam la tidak pula tujuan lain nam aku datang ke sini hanya untuk mendengarkan hadis yang telah engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Darda radhiyallahu anhu fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu nistaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ini adalah berkat keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan barang siapa yang kehilangan keikhlasan di dalam menuntut ilmu menuntut ilmunya dicampuri dengan noda-noda riya noda-noda sum'ah hubbuzhuhur ingin tampil hubbur riasah ingin menjadi seorang pemimpin atau tujuan-tujuan duniawi lainnya maka ilmu yang dia cari itu akan menjadi hujjah atasnya bukan hujjah baginya. Al-Qur'an hujjatun laka au 'alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dan kelak di hari kiamat barkalafikum dia tidak akan mendapatkan bagian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur riwayat Abu daud dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ta'allama ilman Mimma yubtaga bihi wajhullah La yata'allamuhu Illa liusiba bihi aradam minad dunya Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah Ya'ni ri rihaha. ha Barang siapa yang menuntut ilmu Yang dimana ilmu itu Semestinya dituntut dengan wajah Allah Subhanahu wa taala namun dia menuntut ilmu dikarenakan untuk mendapatkan segelintir dunia maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga kelak di hari kiamat. Maka barakallahu fikum kedatangan kita semua di sini sebagian kita datang menempuh jarak safar yang sangat jauh maka mari pertama-tama kita luruskan niat kita kita ikhlaskan safar ini kita ikhlaskan kehadiran kita ini semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian adab yang kedua yang saat ini kita butuh saling mengingatkan dengannya iaitu al-hirs al-tabkir lil-halaqat bersungguh-sungguh untuk segera hadir di halaqah-halaqah ilmu segera hadir di majelis ilmu segera hadir di daurah yang saat ini dilaksanakan Naam fikum. berkata Isa ibn Musa ابن محمد المتوكل مكست ثلاثين عاما أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق فلا أقدر ذلك لأجل, البك لأجل, لأجل البكور في طلب العلمين كتعيسى ابن موسى أكو تنجل سلام تيجا بلو ikut serta bersama orang-orang makan harisah harisah yang dijual di pasar. Naam fala aqdir dan aku tidak mampu melakukannya. Kenapa? Li ajlil ilmi. Dikarenakan aku harus segera hadir di dalam halaqah-halaqah ilmu. Segera hadir di majelis-majelis ilmu. 30 tahun Naam bin Musa ingin kepengen makan harisah di pasar bersama orang-orang namun semua itu barakallahu fikum terhalangi karena dia harus segera hadir di majelis ilmu dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala "Kaifa talabuka lil ilmi?" Bagaimana engkau mencari ilmu? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala "Ka talabil mar'ati allati adha'at waladaha" Siwa Aku mencari ilmu Seperti seorang wanita yang kehilangan anak Dan dia tidak memiliki anak kecuali anak yang hilang tersebut Bagaimana seorang wanita, seorang ibu Yang hanya punya satu anak Kemudian anak itu hilang Bagaimana dia akan mencarinya? Tentu dia akan bersungguh-sungguh mencarinya Segala daya dan upaya dia akan berusaha untuk mencari anaknya yang hilang tersebut. Bahkan mungkin dia tidak akan tidur. Naam, galau. Barakallahu fikum. Ah inilah di antara barakallahu fikum contoh yang diberikan oleh para ulama bagaimana kesungguhan mereka dahulu di dalam mencari dan menuntut ilmu. Dan demikian pula Seorang ulama bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi adalah di antara muridnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau dari negeri Andalusia datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berguru di Imam Malik. Di saat Nam pelajaran sedang berlangsung. Kemudian datanglah seekor gajah di samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para thullab pada keluar untuk melihat gajah. Kemudian Imam Malik dan tidak tertinggal di di di masjid kecuali Yahya Ibnu Yahla Yahya Al-Laitsi. Hanya dia yang tersisa sementara teman-temannya para santri yang lain keluar untuk melihat gajah. 6 Imam Malik berkata kepada Yahya bin Yahya لماذah la takhruj litaral fil wahua la yakunu bi baladik kenapa engkau tidak keluar wahai Yahya untuk melihat gajah sedangkan gajah itu tidak ada di negerimu perhatikan apa kata Yahya bin Yahya al rahimahullahu ta'ala jitu minal andalus liaraka la liaral fila Aku datang dari negeri Andalusia untuk melihatmu wahai Imam Malik, bukan untuk melihat gajah. Naam. Innama rahaltu liata'allama min ilmika wa haddika. Sesungguhnya aku itu rihlah menempuh safar hanya untuk belajar dari ilmumu dan petunjukmu, yaitu adabmu. Fa'ujiba bihi al-Imam Malik. Kemudian Imam Malik pun takjub dengan Yahya bin Yahya Al-Laythi dan mengatakan anta aqilul Andalus engkau adalah orang cerdasnya negeri Andalusia 6 barakallahu fikum Kemudian adab yang ketiga ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral ikhwah wattayibin rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita saling mengingatkan dengannya Pada kesempatan yang berbahagia ini Pada momen yang sangat Naam jarang ini Yaitu Tauqirul ulama Wa majalis il ilm Memuliakan Para ulama Dan majlis ilmu Memuliakan Para masyayikh Memuliakan guru-guru kita Yang mengajarkan Kepada kita ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadith riwayat Ahmad Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu minna man lam yujil kabirana, sagirana, Bukan termasuk golongan kita Orang yang tidak memuliakan Orang yang lebih besar dari kita Yaitu orang besar kita dan tidak menyayangi orang kecil kita dan tidak mengetahui hak orang-orang alim diantara kita terdapat azhar dari para sahabat dan juga dari para salafus soleh kita tentang dorongan dan anjuran bagi kita Untuk memuliakan para ulama, para ahlul ilm dan memuliakan mereka juga termasuk dari memuliakan majelis-majelis ilmu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Min haqqil al 'alim 'alayka an tusallim 'alan nasi 'amatan wa dunahum bi tahiyatin." hak Seorang alim atasmu adalah engkau memberikan salam kepada seluruh manusia secara umum wa takhusuhu dunhum bit tahiyyah dan engkau khususkan alim itu nam dengan salam. Ketika kita berada di satu majelis ada masyayikh, ada syekh, ada guru, ada ulama, kita masuk asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada nam yang hadir seluruhnya kemudian khususnya salam itu kepada alim yang ada di tempat itu wa antajlis amamahu wala tusyirun 'indaka biyadihi kata alim nabi tali melanjutkan dan janganlah engkau duduk eh, dan hendaklah engkau duduk di hadapannya dan jangan engkau berisyarat di hadapannya dengan tanganmu Wa la taghmizanna 'ainayka wa janganlah engkau mengedipkan matamu yaitu memberi isyarat dengan mata di depan syekh di depan seorang alim wa la taqulanna qala fulan khilafan liqoulika wa la taghtabn wa la taghtabanna 'indahu ahada dan janganlah engkau mengatakan sesungguhnya fulan menyelisihhi ucapanmu fatwanya menyelisih fatwamu pendapatnya menyelisih pendapatmu dan janganlah engkau menggibahi seorang pun di sisinya ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan kemudian dari Ali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan min haqqil al alim di antara hak seorang alim Allah tuksir alaihi al-su'al janganlah engkau banyak menyampaikan pertanyaan kepadanya wala tu'annithu fil jawab dan janganlah engkau memaksanya dalam menjawab pertanyaan wala tulih alaihi idza kasal dan janganlah engkau mendesaknya ketika dia malas wala ta'khudh bi thawbihi idza nahad dan jangan engkau tarik pakaiannya ketika dia bangkit Wa la tufshi dan janganlah engkau menabarkan rahasianya wa la taghtab dan janganlah engkau menghinggibahi seorang pun di sisinya fa ilmu bi manzilatin sesungguhnya ilmu itu eh, fa al sesungguhnya seorang alim itu seperti pohon kurma dan mata yaskut alayka minha syai Engkau melihat kapan enam buah kurma jatuh dari pohon kurma tersebut baru engkau ambil dan baru engkau bisa makan. Barakallahu fikum. Ini di antara adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dari Abu Salamah Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. perhatikan adab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada seorang alim yaitu Zaid bin Tsabit. Seorang sahabat yang mulia. Beliau katibul wahyi, seorang penulis wahyu. Kata Al-Imam adz taala, Al-Imam Syekhul Islam, beliau adalah seorang imam. Syekhul Islam Muftiul Madinah. Beliau adalah muftinya negeri Madinah. Naam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau bertemu dengan Zaid ibn Thabit dan berguru kepadanya. Naam, akhadha lahu birikabihi. Beliau mengambilkan injakan kaki. Naam, kerana Zaid ibn Thabit waktu itu hendak menaiki kendaraannya. entah unta atau yang lainnya Ibnu Abbas mengambilkan injakan kaki buat Zaid bin Thabit kemudian Zaid bin Thabit mengatakan tanahya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkir engkau wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inna hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina Sesungguhnya inilah yang kami lakukan kepada para ulama kami dan orang-orang besar kami yaitu berkhidmat memuliakan orang-orang yang berilmu memuliakan para ulama dan para ulama telah menulis dan mengarang kitab tentang adab-adab seorang penuntut ilmu Yang semestinya dengannya seorang penuntut ilmu beradab. Di antara yang menulis adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir al Rawi wa Adab As-Sami', al Al-Ajurri dalam Akhlaq Al-Ulama', Al-Imam Adz-Dzahabi al dalam Tadhkiratul Huffaz dan yang lainnya. Saya akan membacakan Apa yang Ditulis oleh para ulama Di dalam kitab-kitab mereka Tentang Adab seorang penuntut ilmu Qala Imam Abu Bakar Al-Ajurri Rahimahullahu Ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi -Al Dalam kitab al-jami' li-akhlaqi rawi wa adabi sami' Iza ahabba Maja al-ulama' al Jalasahum bi-adabin Bila dia, yaitu seorang penuntut ilmu Senang Duduk dengan para ulama' Maka hendaklah dia duduk dengan mereka dengan adab Watawaduin fi nafsihi Dan juga dengan tawaduk pada dirinya wa khafdi sautih an sautihim dan merendahkan suara mereka dan merendahkan suaranya di atas suara mereka dan merendahkan suaranya dari suara mereka wa saalahum bi khudu'in dan dia bertanya kepada mereka yaitu para ulama dengan penuh ketundukan wa yakun wa yakunu aktsaru su'ali su'alihi an ilmin an ilmu ma ta'abbada Allah bihi dan hendaklah kebanyakan pertanyaan yang dia ajukan adalah tentang ilmu yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa yukhbiruhum annahu faqir ila ilmi ma yus'al anhu dan dia mengabarkan nam kepada alim tersebut kepada para ulama bahwa sanad dia sangat butuh dengan ilmu yang dia tanyakan dan bila dia telah mengambil faedah dari mereka berupa ilmu maka dia kabarkan kepada mereka bahwasanya aku telah mengambil kebaikan yang banyak Suyalalik kemudian dia bersyukur berterima kasih kepada mereka atas hal tersebut wabu lam aaihim Bila mereka marah dia tidak balas marah kepada syaikhnya kepada gurunya wa nadhara ila sababi alladhi min ajlihi ghadiba alayhi dan dia berusaha melihat sebab yang dengan sebab itu enam ulama tersebut marah terhadapnya faraja anhu wa'tadhara ilayhi kemudian dia rujuk darinya dan memohon maaf kepada kepada mereka wala yajruhum fi sual dan janganlah dia nam membuat mereka bosan dengan pertanyaan rafiqun fi jami'i umurihi dia senantiasa lemah lembut dalam segala urusannya la yunadiruhum munadharatan yurihim anni a'lamu minkum dia tidak mendebat para ulama dengan perdebatan yang dia maksudkan adalah untuk memperlihatkan dirinya dia lebih mengetahui daripada para ulama wa innamah himmatuhul bahth li talabil faedati minhum ma husnil talattuf lahum akan tetapi naam tujuannya adalah naam mencari faedah dari mereka disertai dengan sopan santun kepada mereka. Dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yanbaghi lahu an yatawadha' lil 'ilmi wal mu'allim. Dan semestinya yaitu bagi para thullabul ilm untuk tawadhu terhadap ilmu dan juga al mu'allim, pengajar. Fa tawadhu'uhu yanaluhu. Sungguh Barakallahu fiikum tawadhu'nya itu akan menjadikan dia mendapatkan syekhna. Wa qad umirna bit tawadhu' bit tawadhu' mutlaqan fa hadha aula. Dan kita telah diperintahkan untuk tawadhu' secara mutlak yaitu kepada siapa saja. Tentu tawadhu' kepada ahlul ilm terhadap para ulama dan juga terhadap para talabatul ilm ini lebih aula lebih utama wa yanqadu li muallimihi dan dia senantiasa patuh kepada muallimnya wa yushawiruhu fi umurihi dan dia bermusyawarah dalam berbagai urusannya wa yatamirru bi amrihi dan dia melaksanakan perintahnya kama yang qadul maridu li tabibin hadiqin nasihin Sebagaimana seorang yang sakit Tunduk patuh Kepada seorang dokter Yang mahir Yang memberi nasihat Kalau ada orang sakit Sakitnya parah Kepengen sekali sembuh Datang ke dokter Dia tahu dokter itu adalah dokter yang mahir Masya Allah nah, Tentu dia akan berusaha Mendengarkan arahan dokter tersebut Resep yang diberikan akan dia minum sesuai dengan jadwalnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian seorang penuntut ilmu barakallahu fikum dia berusaha mentaati ulama-nya, mentaati gurunya barakallahu fikum seperti seorang yang sakit mentaati seorang dokter yang mahir dan memberi nasihat. Dan adab Yang Kita Inginkan Tentu Adalah Adab Assyariyah Adab Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Para Sahabatnya Bukan Adab Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Sufi Yang Terdapat Padanya Gulu Terhadap Para Masyaikh Para Ulama Para Guru Guru Mereka melaksanakan segala perintah guru mereka walaupun hal itu adalah kemaksiatan walaupun hal itu adalah kesyirikan walaupun hal itu adalah pelanggaran terhadap syariat barakallahu fikum kita tidak menginginkan adab seperti itu yang kita inginkan adalah adab syariah barakallahu fikum adapun mereka orang-orang sufi naudzubillah minal ghulu fil adab gulu di dalam beradab kepada guru-guru mereka termasuk di dalam mentaati guru-guru mereka dalam kemaksiatan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh kita Syekh Adil Mansur hafizahullah taala bahwasanya di antara yang disebutkan eh uh, di dalam kitab-kitab mereka dari adab-adab yang diajarkan nam oleh guru-guru mereka terhadap murid-murid mereka bahwasanya ada seorang guru memerintahkan kepada muridnya untuk membunuh bapaknya idhab ila abik al'an khudh hadha as-saif waqtul abad fa innahu al'an ma ummik pergi engkau bawa pedang ini bunuh bapakmu sesungguhnya sekarang bapakmu bersama ibumu nam Kemudian anak ini pergi, murid ini pergi. Barakallahu fikum. hendak membunuh bapaknya. Tapi di tengah perjalanan dia berpikir, "Masak saya mau bunuh bapak saya? Saya ini belajar untuk selamat dari nah barakallahu fikum pelanggaran, selamat dari kedzaliman. Orang tua saya yang akan saya bunuh?" Dia kembali ke syekhnya. Nah, dia tidak bisa melakukan perintah syekhnya. Syekhnya mengatakan, "Pergi sekarang." dan bunuh bapakmu. Barakallahu fikum. Pergi dia. 6, pergi untuk kedua kalinya. Lagi-lagi dia tidak tidak mampu untuk membunuh bapaknya. Kembali kepada syekhnya. Pergi sekarang bunuh bapakmu. Naam, dia pun pergi dan membunuh bapaknya. Ternyata itu bukanlah bapaknya katanya, itu adalah selingkuhan ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Jadi adab-adab seperti ini diajarkan oleh mereka tunduk dan patuh nam, bahkan terhadap perkara kemaksiatan dan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wa min adabil muta'allim an yataharrar ridhal mu'allim." Dan di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia berusaha na membuat muallimnya gurunya rida wa in khalafa ra'ya nafsihi walaupun gurunya menyelisihi pendapatnya wala yaktabu indahu dan tidak pula dia melakukan gibah di sisinya wala yufshi sir lahu sirra dan janganlah dia menyebarkan rahasianya wa an ya ghibatahu iza sami'aha dan dia membantah orang yang menggibahnya bila dia mendengarkan hal tersebut yaitu ketika dia mendengar seseorang menggibahi gurunya dia bantah hal tersebut fa in ajiza fa qadhalika al majlis kalau dia tidak mampu membantahnya maka dia tinggalkan majlis tersebut wa alla yadkhula alaihi bi ghairi idnin dan janganlah dia masuk kepadanya tanpa izin wala yata khatta wala yata khatta رقاب الناس dan janganlah dia melangkahi leher-leher manusia wayajlis haythun tahabihi al-majlis dan hendaklah dia duduk di hujung majlis illa an yusarrih lahu as-syekh aw al-hadirun bi at-taqaddum kecuali bila as-syekh nam ee uh, mempersilakannya atau orang-orang yang hadir nah mempersilakannya untuk maju wa yata'addab ma'ruf qatihi wa hadhiril majlis dan dia juga senantiasa beradab bersama rekan-rekannya dan juga orang-orang yang hadir di majelis fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun ma'asyyikhi wa ihtiramun li majlisihis sesungguhnya Adabnya bersama mereka yaitu bersama teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majelis itu itu adalah adab terhadap syekh dan juga sebagai bentuk pemuliaan terhadap majelisnya. Berkata Muad bin Sa'id, "Kunna 'inda Atha' ibn Abi Rabah. Dahulu kami pernah berada di sisi Atha' ibn Abi Rabah." Fa tahaddatha rajulun bi haditsi, kemudian seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan, fa'tarada lahu akhar fi haditsihi. Ini juga bisa berarti seseorang menyampaikan sebuah hadis. Kemudian seseorang menyanggah hadisnya atau pembicaraannya. Faqala Ata, maka Ata pun berkata subhanallah subhanallah ma hadihil akhlaq akhlaq apa ini ma hadihil ahlam nam aqal macam apa seperti ini inni la asma'ul haditha minal rajul wa ana a'lamu minhu sesungguhnya aku mendengarkan sebuah hadith dari seseorang dan aku lebih mengetahui lebih berilmu darinya fa urihim min nafsi anni la ah minhu shay'a dan aku menampakkan bahwasannya aku tidak mengetahui sedikit pun tentang hal tersebut. Wan Khalid ibni Safwan dan dari Khalid ibni Safwan, idza raaita muhaddisan yuhaddithu haditsan qad sami'tahu bila anka mala'hat seorang menyampaikan sebuah hadis yang telah engkau dengarkan au yukhbiru khaira khabaran qad 'alimtahu fala tusyarikhu fihi. Atau dia menyampaikan sebuah berita Yang engkau telah mengetahuinya, maka janganlah engkau ikut serta dalam hal tersebut. Hirson ala an tu'allima man hadaraka annaka qad 'alimtahu. Fa inna dhalika khiffatun wa su'u adabin. Engkau melakukan hal itu karena ingin menampakkan bahwasanya menampakkan kepada hadirin bahwasanya aku juga mengetahui hadis tersebut. Mengetahui berita tersebut Sesungguhnya hal ini adalah di antara adab yang buruk. 6 e, di antara 6 kejelekan dan adab yang buruk. Jadi barakallahu fikum, ini adalah di antara adab yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ketika kita melihat sebuah hadis disampaikan walaupun hadis itu sering kita dengarkan nam kita mendengarkannya dengan penuh semangat seolah-olah kita tidak pernah mendengarkan hadis tersebut dan ini faedahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Riyadh An-Nazirah ada 4 faedahnya yang pertama tansyid al-mutakallim tansyidus syekh wal muallim supaya syekh atau pembicara atau pengajar kita bersemangat di dalam menyampaikan ilmunya. Dan juga barakallahu fikum uh, selamat dari ujub, selamat dari ujub dari sifat bangga diri dan juga selamat dari suil adab akhlak yang buruk. Naam barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum. Di antara adab Yang Perlu Kita Saling Mengingatkan Dengannya Sebenarnya Masih Banyak Adab-Adab Yang Ingin Saya Sampaikan Tetapi Saya Tutup Dengan Satu Adab Ini Yaitu Al-Mudawamah Al-Hudur Wa Adamil Kasal Berusaha Terus Menerus Hadir Dan Menyingkirkan Rasa Malas Berkata Sulaiman bin Abdul Malik Al Umawi yang di waktu itu beliau adalah khalifah. Beliau berkata kepada kedua putranya, wala wala Bangkitlah kalian berdua Janganlah kalian lalai, jangan pula kalian malas dalam menuntut ilmu. Sungguh kita tidak lupa bagaimana rendahnya kita di hadapan budak hitam ini. Ini kata Sulaiman bin Abdul Malik yang dia di waktu itu adalah khalifah. Dan hal ini beliau ucapkan kepada kedua putranya setelah Nam bertanya kepada seorang alim dari ulama tabi'in yaitu Atha Ibnu Abi Rabah. Di waktu itu pada musim haji Barakallahu fikum yang namanya haji ini jarang-jarang dilaksanakan. Namun muncul berbagai macam permasalahan sehingga butuh ditanyakan kepada para ulama. Sulaiman bin Abdul Malik datang bersama putranya kepada Atta ibn Abi Rabah Untuk bertanya tentang manasik haji Waktu itu Atta ibn Abi Rabah baru selesai melaksanakan solat Mereka berada di belakang Atta ibn Abi Rabah Kemudian bertanya Dalam keadaan Atta ibn Abi Rabah Naam tetap menghadap depan dan menjawab pertanyaannya Naam Kemudian dengan sebab inilah Naam terucap dari Sulaiman bin Abdul Malik, wala wala Bangkit kalian berdua wahai anakku. Jangan lalai, jangan malas di dalam menuntut ilmu. Fa Kita tidak lupa bagaimana rendahnya kita di hadapan budak hitam ini. Atha bin Abi Rabah adalah seorang alim" Barakallahu fikum Muftiul Haram Mufti Negeri Mekah di waktu itu. Beliau seorang alim yang terkumpul padanya 6 aib. Beliau Aswad, hitam. Kemudian aftas, pesek hidungnya, a'war, buta sebelah, barakallahu fikum, ashal, lumpuh, a'raj, pincang, mustauhisul khilqah. Penampilannya begitu menakutkan Atha ibn Abi Rabah tapi dikarenakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya barakallahu fikum beliau adalah orang yang mulia Allah angkat dia dengan ilmu barakallahu fikum kana ruknan min arkanil ilm beliau adalah salah satu pilar dari pilar ilmu Naam barakallahu fikum Kemudian berkata Jarir Ibnu Hazim, "Jalastu ila al-Hasan sab'a sinin." Aku duduk menuntut ilmu kepada Hasan selama 7 tahun. Lam akhrum minha yawman wahida. Aku tidak pernah absen walaupun satu hari. Aku tidak pernah absen walaupun satu hari. Selama 7 tahun menuntut ilmu. Barakallahu fikum walaupun satu hari. tidak pernah absen. Naam. Jadi kesempatan daurah yang na barakallahu fikum berkah ini kita mari kita sama-sama bersemangat hadir berusaha tidak absen barakallahu fikum perhatikan bagaimana di sini Jarir bin Hazim selama 7 tahun menuntut ilmu tidak pernah tidak pernah absen walaupun satu hari. Nam, kita dalam satu minggu berapa kali absen? 6. Nah, satu bulan malu mungkin diucapkan saking banyaknya. Barakallahu fiikum. 6. Nah, jadi andalah kita berusaha hadir dan mungkin semestinya kita sedih kalau kita tidak 6 nah, hadir dalam satu majelis. dulu syu'bah ibn hajjad abu bistam al iraqi rahimahullahu ta'ala nah, ketika disebutkan kepada beliau sebuah hadith yang belum dia dengar nah, ada satu hadith yang belum kau dengar wahai, eh, wahai syu'bah kata beliau wah uzna, wah uzna. betapa sedihnya dia betapa sedihnya dia maksudnya dia sendiri betapa sedihnya aku nah, belum mendengarkan hadith tersebut Demikian para ulama barakallahu fikum. Jadi walaupun di saat ini nam e, ada alat komunikasi, ada alat rekam, nam enggak usah khawatir kalau enggak hadir, kita bisa dengarkan lewat nam e, siaran, lewat streaming dan lain sebagainya. Beda nam hadir di majelis ilmu itu tentu jauh lebih besar pahalanya. jauh lebih diberkahi dan jauh lebih bermanfaat barakallahu fikum dari sekedar mendengarkan rekaman barakallahu fikum mungkin ini yang bisa kami sampaikan mohon maaf atas uh, lebihnya waktu yang semestinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik